صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإخسان الله يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحده لمن صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة نجوم fifth نجوم التعب بالأحد ونسألوا في التعب والشخص فتح المجيدة نجوم التعب والشخص ili vaci vaci tu poglavlja Babun ili babu madžaimin ta glide fi men Abdullah abada inda qablir rajul salihin fe keifa idha abadahu znači po glavlje ono što je došlo o rijetni za one koji obožavaju Allah dželal kod čovjek kod dobro, kod tabora dobrog čovjeka a kako tek ako ako ga obažava. Naci počeli smo prošli put uzeli smo pola ovog. Pola poglavlja smo uzeli i e, namjer zavodili to što se prošlut najavio zato što ima ima citata od određenih učenjaka Mezheba. Ma pa samo da se podsjetimo. Naci u ovom poglavlju autor govori govori znači o kaboru dobrog čovjeka odnosno onome što se, što se radi od radnji e, od velikog širka od malog širka koji je put koji vodi u veliki širk ili radnji koji su zabranjena koje se radi kod kaburova a koji su odjedni od najvećih griha znači e, govori o tome odnosno o hadisma koji su došli od zabrani radnji e, kaburova zbog toga da ne bi da se ne bi desilo ovo, ovo inače što dešava. Pa smo prva dva hadisa i nismo komentarstva. Ti nas podsjeti na pročita ta dva hadisa, pošto su i povijedan sa sljedićim. Pročita ta dva prva hadisa. U Sargiju se prasio da iši da je umu salama radi Allahuma spomenula Allahom poslaniti sallallahu da je u sada je vidjela u obresinu i slike koji se u njoj nalazi. Pa ona rekao, to su oni koji kada im umre je dobar čovjek ili dobar rod, Napravljenajegom grobu hram i u njemu nastala je teistička. To su najgore razvorenja kod Allaha, na mislim da. Ovo su, osim objedinili dvije zabude, zabudu Kaborova i zabvu Hripa. Buharije Muslim od nje prenose da je rekao kada lavu poslaniku sallallahu na bio na svom postelju, rekvio je lice obrtačem. Kada je konjeo slica rekao, lavo profetstvo na Jidave i Oni su na Kaborova svojih vjerovjesnika, na <gled> pravu Kralova oni upozorio na ono što su ovi vjerovali da nije toga i njegov bi tabur bio uzdignit i to nije uražavao izbojali da ga nikome presuđuju da odište blještavog vladanja znači. znači ova dva hadi se malo već obradu da su spomenuli sa neki, neki kraći komentar o njima i kako kako je on znači sam sam komentator autor knjige Fatun žid, I došli smo do, do dijela koji, koje su stvari riječi šehe Islame Temije. Ovde smo znači ovde što se navodi posle prvog hadisa da su spojili između dvije fitne fitne fitne i fitne Kipova. To su inače riječi Ibn Taymije, ali je šehe Muhammed Muhammed ibn Abdul tu naveo. A i ostalnje što će biti navedeno, znači ostale riječi koje su navedene posle ovog hadisa su također riječi šehe Islame Temije. Jer, naravno, zašto je rešio slavljenu temi? Zato što je u temi govorio o ovom problemu međuprvom uh, među među učenjacima koji su značajno ukazali na ovaj problem uh, kada su se, kad se kaborog raširli, ono što se rade o kaborovom u metu i među međuprvim učenjacima koji to pojasnio da se to desilo <kuh> nakon trećeg stoljeća <kuh> kod muslimana, da prije toga nije bilo, da nisu bili raširjeni kaborovi i radnje oko kaborova. Uh, Pa između ostalog Čehislavnog temije, kaže nakon ovog komentara, ovog prvog Hadisa i te fitne koja se spominje oko Kaborova, ima duž jedan citat koji je ovdje naveo, autor Fethel Medžina, pa spominje jednačitavu taj razlog, ille razlog zbog kojeg je zakonodavac zabranio, Da se, pravi, znači, džami, odnosno, da se pravi na čidžami, odnosno bogomolje da se pravi na kaborovima, odnosno na mezarima. Jer, kaže, to je razlog zbog kojih su kod naroda i prije muslimana, a i muslimana, znači to, to je razlog, glavni razlog koji vodi u, u veliki širk. I zanimljivna stvar da navodi tu, kaže, ako, kaže, inenefuse, kad... As-Sharakat bitam filozofihin kaže da ljudske duše su znači sklone tome da učine širk vezan za kipove dobrih ljudi, kipovi koji predstavljaju dobre ljude. A a kamoli znači ako su ako su ljudske duše sklone tome, kako su tek onda znači više je su preče i i lakše i bliže da upadnu u fitnu vezanu za, za dobre ljude koji su kaborovima, nego kipovi koji predstavljaju dobre dobre ljude naudi znači tu uspor rezbu i naudi kaže feina shirke bi qabr rajul alladhi do salahuhu kaže zaista shirka e, e, bezan za, e, za kabor kabur čovjeka čije, o, o, u, u, za koga se ima uvježenja da njegov da bio valjana osoba dobra osoba kaže akrabu ilana fuz mina shirki bi khashabi wa hajar bliže je to nefsu da tu da te studesi nego širk vezan za, za drvo, za kamen i za nešto drugo od što je predstavljalo dobre ljude. <clears throat> I to je zašto neasumije ovu primetnu koju je spomenuo i biti imi. A onda a, navodi na, do na kraju ovo veliko citato što je islame temije kaže min adam muhdehati u asbabu širk assalatu indaha u atjehadeha me sačit. Kaže, najveći novotarija novina i razloga zbog koji se upada u širk je obavljanje namaza kod kaburova na mezarima. Odnosno uzimanje mezari i kabura uzimanje e, za mešide, odnosno mjesto gdje se obavlja i badet. Gradnja, gradnja kaburova, gradnja mešida na kaburovima na mezarima. A, mi znamo da je to kod nas, ovaj, pogotovo ovaj, sa Osmanlijama, da je to jako bilo rašireno i vidimo žragovi kod nas i u, u Turskoj, i, e, i u drugim zemljama u Siriji, Jordanu i na drugim mjestima Egiptu znači jako prošireno gradnja kaburova oko mešjida ili čak mešćedi na kaburova na mezarima tako da ovdje što u hadicima, da je maltene odesno se od tome, o tome našu upozoravaju hadisi. i kaže bitame waqad tawaterat nusus anin nabi bilnahiyyah an zalika wa taqlid fi kaže predaj, u motivatori predaji u šerijski tekstovi tawater su došli kaže zabrana od toga, od čega toga, znači da se pravi na kaburovima mešćedi, na mezarima mešćedi. I kaže prijetnja zato znači ovaj došla znači da se žestoko zaprijetilo da da, da, to, da to ne radi muslimani. To strani poslanici samo nekoliko hadisa. A onda onaj kaže, spomni odiše, tema kaže, a kaže Ametota wife kaže i o, o, znači skupine grupe unutar ummeta, raznorazne vrste odina sekte su na tom stavu. zabrana je ovaj, me, me, Mešida na ovaj meshide na kaborovima. ovaj vjerodostin sunet kaže kako je došao. I onda navodi to od ima Mahmeda i od mama od od, od, od uča, učenika Malika Šafi i tako dalje da su da su jasno glasali da je to haram. Kaže wa ta ife tun atlaqat al Imam kaže skupinu članaka koji su rekli da je to samo mikro. Pa kaže on vodi Yenberi in tohmela la kera kerahita tahrim. Uh, Trebalo bi kaže ova nihol kera hiyet uh, za zrič uh, kera keraha u arskom jeziku znači imam imao dva znači kada znači kod nas prošdio pokuđena, ali pokuđano može biti ten zihah i ili tahrim pokuđano može ten zihah znači da je to znači misli se onaj fašnim makru da nema osoba grijevljam a, a tahrim makru tahrim to znači da je haram često hanefiti koristi taj izraz pa kad ovde kaže šejh Ibn Taymije kaže to što su neki učenjaci rekli da je to makru karahije spomenli kaže treba ga da se da svede na tahrim da zabranim kera kaže a sa njima zakazi i bilo lema kako bi imali lijepo mišljenje o uleme ela ju zannu bihim ay yajawizu fi al-emati wa al-teran rasulallahu sallallahu anhu kako se ne bi pomislilo onima da oni dozvoljavaju ono što došlo motivatori kada poslanika sallallahu anhu da je proklinja ono ko to radi i da je to zabranio Ovo govorili biti mi o tome i štašnog njegova znači, da je bilo učenjaka koji su, koji su rekli da je to samo mekruh. A naravno, prvo što padne naprijed kad da je mekruh, znači da je mekruh da, da nema griha u tome. Da, da pokuđenost, da se ostavi, ali osoba koja radi nema griha, a imamo ono drugo značenje da je to, da je to haram. Svodno terminologije, kako se dijeli mekruh, ne dijeli, mnogi, ne dijeli svi učenjaci mekruh na, na, na dva pojma. Tahrima i tenzija. Uglavnom vi ćemo spominiti poslije zašlo i temije ovo spominje stvar, zato što imamo znači, određenu lemun tarumeta koja je, koja je dozvolila, dozvolila ovo na što su pozorili hadise. A onda u ovom drugom hadisu znači, spominje se od Aiše radijalahu anha. Znači slično što je spominjeno u prvom hadisu da su pozorava na, na, na židove i na kršćane jer su zelikabor ove vjerovjesnika za da i spomnije se va da nije to je kaže, iša da je da nije toga da nije toga te zabrane i to je te praksi kod je dovaj kršana kaže učinjen bi kabor posanika sallallahu alajhi istaknutim istaknutim audio komentaru komentari kaže odrahman alhasan kaže misli se odak ajo da l'olā da da nije poslanislam sallallahu alajhi ve sallam na to da se uzimaju kabro vjerovjesnika za meščide kaže le ubrize kabruhu ba ja'ala uh, ma' quburi uh, sahabe alledin kanat quburuhum fil baqiyah kaže nego bi kabor kaže bio istaknut izvojen i kaže bio bi sa kaburojima ashaba uh čiji su kaburovi uglavnom bili u, u um, mezarju Bekija doko išu u Medinu zna znači imamo meši poslanika sam sad najbliže izu njega skroz blizu uz njega znači spojeno na tane imamo na onaj, onaj znači da mezarju u kojem su kopani ashabi to je jedno od domaćina znači, uh, koje on pojeno ovde naveo znači da ovde misli Nači da njegov kao ne bi bio ukopan u sobje Ajše radijalallah anha iako došao u tekst u tekst hadisa taj poslanik sam stav rekao da da se vjerovjesnici poslanicu popravite tamo gdje preselili legiondo a oni preselili u u sobu u kući Ajše radijalallah anha u sobje a uh, on ovdje navodi znači da bi da bi kao bor poslanika sallallahu alajhi wasallam bio među sa sa kaborom as-Khaba A u stvari drugo otomačuje drugi šejhova, drugi učenjaka kažu da da se ovdje mislije da bio istaknut, znači bio bi istaknut, odnosno bilo bi napravljeno na njem na, na kaboru neka građevina gdje bi bio prepoznatljiv po tome. Kaže imam Kurtubi, kaže u lihada balagal muslimune fi srde za ri'ati fi qabrine vi sallallahu alaihi sallam i kaže zbog toga su muslimani nastavili da zatvore put da zatvore put koji vodi koji vodi do, do nekih devijacija fitni vezan za kabur vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem. Ka refa aldu hitan uh, hitan turbatihi wa saddu madakhil ilaiha. I kaže pa su napravili ovaj napravcu zid, napravoce zidove E, iz znači, iznad njegovog kabora koji je stavljen zemlje koja je bestavljen za njegovog kabora, da kako bi zatvorili, kaže, Medahil ulaze prema kaboru poslanika Sansalona. Znači napravljene su zidovi oko kabora poslanika Sansalona. Vi ste verjetno čuli o teme govorili, no Kajim, verjetno ste čuli kako imaju tri zida imaju oko kabora poslanika Sansalona. Znači izgrađena su tri posebna uh, zida. كو يكره جوبر قصا نيكسلييي نارن قبر عمره اي فيكرا وديلا حماما اه وده ناودي توي stvar pa naudi u nastavku kaže fabenu gidarein min rukni qabr shimalein waharfuhu ma hatta iltaqa ya ala Pa kaže napravili su napravili su dva azida sa sjeverne strane e, e, kabura poslanika sa lanca. Znaci soba soba išara djelombi ukupno poslanica se bila jako blizu starog mešhida. Znaci uz stari mešhid poslanika su sam. Sada je mešhid proširen i sada dođe kabur i odnosno soba išara djelan i kaburovi kako Petra i Omera dođu da su unutar mešhida. Iako su posebno ograđeno. Ovdje on govori o ovoj stvari, da su od samog početka, da su muslimani napravili te, te zidove sa kojima su napravili nekakvu zašitu od kabora poslanika od strani, kaže sjeverni strani. Što sjeverni strani? Jer jer pravca Medini se okreni prema, prema Meki, znači na jug. Na jug znači. Što znači da bi neko stavio da bude kabor poslanika, sada ispred njega mora biti na sjevernu stranu pa kada napravljene su kaže ovaj dva zida i tu obliku ovaj trougla tako da ide trougao od sjeverne strane kada osoba se okrene u pravcu kabora, i a u pravcu kada viz, da bude onaj pravac kabura između njega i pravca kibli prema prema meke znači kabur bude ispred tebe on su znači napravili smo smar većma kao ovaj kabur poslanika salim, napravili su zid ispred Sa sjeverne strane, ako dođe osoba klanja ovako, znači napravljeno se zid ovako, da, da se ne okrećiš prema kaboru, nego zid te skreće u trouglo, obliku trougla zidi. Pa ne okrećiš se nikako prema kaboru, nego kao zid te okreće da, da ideš van, da mašiš kabor, da ne prećiš prema kaboru, iz tog razloga. Kaži kako ne bi, kaži, htala jumekenu eheden ministjer bale kabori, kako ne bi niko mogao da se okreni u pravcu kabora kao u pravcu kible da bude u stvari pravcu kabura poslanika sallallahu alajhi kako se zatvorla narod je riječ o tome kako bi se zatvorla vrata toga da ljudi dolaze kod kabura i obavljaju određeni određeni i badete ili pod izgovorom činjenja badeta da radi nešto kod kabura poslanika sallallahu alajhi wasallam međutim izdate da je, da je to ovaj da se desla ta devijacija i da je tu da, da se to učini raznorazni jeroz razni spor u staršem ječki svedok nije došla ova saudijska vlast pogotovo ova zadnja, kada je došo kralja Abdulaziz prije njega su e, ja uvijek bili ovaj i u Mekki su bili planjali su znači četiri posebna džamata se klanja klanjalo, četiri svaki mezheb je imao svog mezina i i svoj džamat koji se klanjao na a onda kada je došao znači kralj Abdulaziz kad je a, kad je uspostavio u zadu Saudijsku državu sušani su mnogi kabur koji prije toga također je bio sušen su ponovo vraćen tako u tim periodu te, te dvije tri glast koje su bile saudijske kao Saud uglavnom ovaj ostalo je to da je ostao kabor unutar mešhida tad potom nakon ikako nam je ostao unutar mešhida pa ovaj, pa danas ovaj oko toga ima ovaj razno razna priča i načine poput toga je l da da nisu smjeli nazva narod zvanično kada odnosno što, što sam ja mogu razumjeti od vašegomasko što smo pričali da iako je bilo ovaj govor o tome da se da se sruši određeni kube, kubek pubek što je napravljen zato za kablo posanika sad samo glavno sve što je bilo vezano za kabor ovaj bila uh, vlasti tako procjenila da to bilo veliki veliki izazovi sa fitness strane i drugi muslimanski zemalje počeli pa od turske i druge zemalje koji koji svakako za svaku građevinu su ovaj pokretali nekakve pobune revolucije. radi čuvanja ovaj, i nekih možemo reći i za ustavštine građevina i to mestnično nije bitno uglavnom ovaj najveći najveći problem su bili vezan za kaburove i ono što je izgrađeno kaburova uglavnom ostalo je znači kabur poslanika sam sad onako kako je koja je dograđen izgrađena to kod tih, tih godina stoljeća. S tim da je napravljena znači da imaju tri zida koja odvajaju oni koji dođu do Kabura odvajaju znači posjetilaca Kabura poslanika sa sa nema uh, i e, Bubeka i Omera uh, sa tim zidovima su odvojeni tako da znači samo se može vidjeti nakon nazrije predone prozor da vidiš da vidiš Kaburove iz daljine. Ne možeš doći do ni ne možeš se orijentovati u pracu njih kada uh, kada klanjaš takođe znači, totalno zid napravljen, da uopće ne, ne znaš nigdje na kojem je mjesto. Uh, naravno, sve je tu sa ciljem je, da se da se spriče. Iako, znači, tva, problem je ovde, što i to argumentovi Sufija i obožavljavca Kaborova, ovaj, kakva vam je to priča o Kaborova, a eto vam Kabor poslanika sa Dlalavom 7 u, u, u Mešidu. I u Mešidu i muslimani klanjaju prema tom Kaboru. I kao to je neka zašuba na koju treba odgovoriti sad je ovo što to nije to šubah prvo onaj nije ova, nisu to kako se desilo sa proširivanjem meščeda poslanik sam znam desilo se da je da je, da je kabur obo znači obuvače, samo s jedne strane s jedne strane znači jedna strana od tog gdje je kabur gdje su ta tri kabura u sobja i samo jedna ta strana je znači nije unutar tu tu zid valski zid meščeda govorimo o ono starom meščedu znači, ajde pred poslovnikova mešida. Znači to se desilo kroz historiju, da, da su određeni od Emevija namjesnici i da se to poslije, to naravno još poslije, kad se poveća devijacija kog tako da je, znači, za poširivanje mešida, tako da je došao da, da, da je došao kabor unutar mešida. Da je došao unutar mešida i da, da, da, da, da ali u stvari, znači ispravno je da, da je taj Iako je on unutar mešhide, on je ograđen sa zidovima koji ga odvajaju, odvajaju, znači totalno, znači on neimam gušan se dođe do njega da se uđe kod njega da, da se da se klanja i ono što je pravac su kible, što pravac su kible ne vidi se ništa, ona ne ne vidi se uopšte kaburovi, znači zidovima veliki zatvoreno i zidovi, tri zida su napravljena između toga, znači, totalno to, to, to, to, to, to je ona je ograđeno, zagrađeno. E, tako da ste strane znači o, spriječeno napravljena neka ga pregrada da bi se neko da bi neko mogao ući odiženi odižene ibadetu pracu tih kabora osim onaj prolaz gore se prolazi kad se izlazi kad se izlazi mešče da na lijevu stranu u pracu Kivli, pa kad se prolazi i i poselami se poselami i ostala dva kabora na našito je poznato znači ta ta šuba u znači, ta šuba i prigovor da pričate o kaborima, o drugim mešćidima i što je vezano za kaborove, a eto imamo u Medini to, znači ne stoji, nije, prvo nisu to znači, Selefije, odnosno kako nazivaju abi, nisto to oni uradili, nisto on oni stavili. E, to se desilo u, u, u, da ostane kabor unut, a, unutar mešćida, desilo se to historijski prilikom praš, proširivanja mešćida. Ali je zaštićeno sa tri zida, sa tri zida koje odvajaju klanjače, i e, može se reći znači da, da taj dio da taj dio mešhida što je ograđen da jednim dijelom znači on, e, on izlazi na vanina na van mešhida tako da da se može izgled kao da i nije u mešhidu a ne da je sastavni dio mešhida da kaburok da kaborovi, se može tuoći prolazi kroz i rad odležine odležinstva ako inače ljudi rade po kaburova tako da to znači da tebe na tu stvari da smate da tu uopće neka šubha ili to neki neka odgovor prigovor onima koji, koji govori protiv protiv gradnje kaborova. <kuh> Sljedeći hadis nam dolazi od Džundubina Bulaha, sve u istom kontekstu, da dao ćemo te hadise pa da, da vidi citate od Uleme i što su o ovoj temi. Budi. Musim predam se od Džundubina Bulaha radi Allah vam da je rekao. To sam je vjerovisniko svala Allah da je prije dana prije njegove smrti kako kazi. Ja sam redan čist da je nekoga odlaz uzmeju Zahalila istog prijatelja, jer u istinu Mene je Allah uzeo za prisom prijatelja kao što je uzovi brahima. Kad bi sebi uzimao nekoga za pristom prijatelja sluga umeta, uzeo bih uberka. Znate da su oni koji su bili prije vas na kaburama svojih vjerovjesnika i dobrih ljudi pravili hramo. Vi nemojte na kaburovnom praviti džamije. Ja vam uistinu to zabranim. Šta je Kada neha, anbu, fijaferi hajati, nimaš. Ima, ima, on je tu zabranio pred kraj života, osim toga, on je proklao da se može razumjeti iz konteksta onog kultura. Hajde, završiš to. U to se ubraja i klanjanje kod, kabu, kod kabura, pa makra na njemu i ne bila sagranjena džamija. Prvo je značenje njeni umu seleminih i ona riječi. Bojalo se da je na njegovu mezdravljome napravio džamiju, a sahabi nisu pa kabura ne napravili nešto. Svako mjesto na kojim se namjerava klanjati pretvoreno je u mešit, mjesto na kojim se čini sežda. Šta više, svako mjesto na kojim se klanja zove se mešljit, kao što je poslanicu sada me rekao. Zemlja mi je učinjena mešljitom, mjesto na kojem se može klanjati i čistom, pa se njom ne može temno uđiviti. 9. Završi ovaj, a se. si, Jahvar, sa dobrim senagom, nas na svuda, radiovalno, adno od poslanike, slovalo je znači, da je rekao. Najgori su ljudi u istinu oni koji su di dan zatepne u životu i oni koji na kaborovima grade među. Zabriježu lebu hadim i ljudi ba na svom samimu. Znači ovaj hadis od Džundubi Narzulaha potvrđio to da što je rečeno. Sad doda, sa dodatkom Džundubina bila poznati adhaf, umrlaka 60-te godine koji liđe. A, U hadisu od Imam dodatak znači to što spomeni da je, da laže da Šanu uzo poslanik sam sezna da khalila odnosno da pris prisnog prijatelja a khal ili halil prisni prijatelj je iznad mahabeta iznad ljubavi i o tome govorim na kayim gdje nablašiva tu grešku od skupina koji su govorili o tome da je mehabbet ljubav, da je, je onako potpunija i bolja od uh, hudleta, odnosno od prisnog prijateljstva. Allah Žešanu za Ibrahima, ale i Salam, za Halila, za prisnog prijatelja. A onda kaže, poslani sedanka, da, da se da bi, ako bi ja nekog uzeo za prisnog prijatelja, od mojeg momenta to bi bio Ebu, Ebu Bekr. A u stvari to ona govori tome da o vrijednosti fadlo Ebu Bekra, da je u stvari najbolji da shraba. I u tu ujedno i odgovor na Rafidije, na Šije, koji su šire i Šije i Džehmije. Rafidije, Šije i Džehmije, jer oni imaju drugačiji stav, a u stvari to su jedna, poznate dvije najgore sekte ovom teromata, Džehmije i Rafidije. E, čak i neki od Selefa su te dvije skupine Rafidije i Džehmije, izbacili iz 70 i dvije skupine koji su unutar rumeta koji su odšle u Dalalet i će, kojima se prijeti vatrum, što su skrenuli sa pravog puta razumijevanja vjeri. Znači govorimo ono o hadisu, znači se ovaj umet podijeli 73 skupine. Pa imamo skupina učenjaka od Brahma Mehdi i Buhari. Oni navode da su... Rafida i Džehmije, Miletani, Bajru Miletel Islama, da su to dva Mileta koji nisu od Mileta muslimana. Naravno nam je drugi slavućnjaka koji, koji drugače to citiraju, so na razilaženju oko tekvirenja Džehmije i Rafidije. Ali, znači, ovdje je vezano za ovo, ode, znači, da je se, u stvari, raz, onaj, onaj koji je najviše proširio, proširio širk umetu i obožavanje kaburova, Uh, su so rafidije. I to je poznato, znači od, od Ubeidija koji su to prošli u Egiptu. Ismailija pa nadalje. I od od, znači, od njih, od njih se, na njih se vraća i Mevlud. Znači bereket i Mevlud ako se radi na sunetu, znači vraća se opet na šijera i na Ubeidije. Uh, a i Kaburovi. Od njih se znači od njih je počeo šijeri na Danas se poznat, vi znate. Vjerovatno je pratio i nešto analizirao Kod ljudi tamo, što imam danas u Iranu, kod njih po oseban, znači po oseban značaj i pridaju važnost kaburojima i građanjima, kaburoja i onih narodne kakve umjetnosti koje oni imaju po kaburova. Iz građanja nekakve nevjernosti. Neki ovaj što pravi e, sa raznoraznim stilovima umjetničkim i tako dalje. E, čima se ponosi, a sve je to vezano za kaburove i ono, ovaj, ono što su došli sa fitnom u ovom umetu što od od njihovi negativni fadlova uh, a naravno, narodno na što ovdje govorim u tom kontekstu toga što se direktno protivi onome što došlo što došlo šerijatski tekstovi a ovo što ovdje spominje posljednik sa samom ovaj Abu Bekra ako to ga uzo zapisao pitao uzo Abu Bekra znači to ukazuje na, da je, je i šaret, Znači ovo je jedan od išarjeta, a i ono, i ono drugo kada je naređivao poslanisana da je Bubekret ga mijenja a, kada je bio bolestan, u smrtnoj bolesti, da ga mijenja kao ima. Znači da, ti dvije stvari se navodi kao kao dva išareta da je htio poslanisana da je išaret i da u stvari Bubekret ga treba natijedi u hilafetu. I to su razumijeli Mosimani za to izabran je Bubekret nakon početka onog laganog razilaženja priletom njegovog zabiranja. Uh, vi znate, znači, ovo je došlo spomenuti u ovom hadisu, kod muslima imamo na drugi hadis, Mutefekun ali išir i vajta, uh, ovdje išir, radi laha, da je poslana Islana rekao, moru eba Bekr, felio fe salib i nas, narete, ebu Bekr, da klanja ljuda, predvodi na namazu, pa se a iša, radi pobunla. i rekao ina, ina eba Bekr, rađudu nesiv, ebu Bekr je čovjek žalostiv, mehka srca, jer ja lajam لكم ناسه واذا صلك رنيما نيمه контроле ناسوم كاتلانيا odnosno plači kao čikuran plači kako kako čovjek pred ljude. A onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem se i inaljutio zbog toga jedan znači ovaj jedan alisunog koji se navodi gdje mu se promijenlo izgled lica da se naljutio zbog toga i čak isgovorio nepoznate riječi in kun sahabu yusuf vista poput oni žena koje su navodle na fitnoj iskušenji Jusuf, a.s. Kaži, murru, eba Bekir, feli usali bi nas, naredite, na eba Bekir zaklanjati, predvodi ljudnu namazu. I naravno, tu su potvrljenač, eba Bekir je kada je bilo presudna borba protiv eh, murteda otpadnika, eh, čak kada je, kada je, Omer radijelao vanhu, Omer pored svoje odlučnosti i hrabrosti i oštruumnosti, eh, za koji se složilo u šest ili osad slučajeva, Bahida je sišao na njegova mišljenja, tako dalje, u ovom bio malo uh, poljuljan što se tiče otpadnika murteda i ophođenja prema njima. A Abu Bakr je bio poput stijene i ono što, je, što, je, što kaže Omar radi Allah, kad sam vidio da da to ni mogao veliko reći osim da mu je Allah žele šano uh, ubacio srce i kaže im šereha sadri moje srce se složilo s time, otvorilo i vidio sam da je to hati istina kako treba postupiti prema E, prema e, otpadnicima e, odnosno onim koji se nakon svrti poslanika odmetnuli <kuh> dobro u vezi spomnio znako što je došlo u hadisu nas interesuje ovo gdje je spomenuto vezano za za fitno vezan za, e, znači za kabra pa kaže ovde Abdulrahman Ali Sheikh a sen kaže e, spominje riječ od Khalha Alija učenjaka kaže mu Enkaru bi sallallahu alaihi wasallam i hada mkharijun kaže negiranje vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem postupak njihov mislis odre na je dovik kaže vrača se na dvije stvari prva kaže annahum yasjudun liquburi al anbiya ta'ziman kaže zato što su oni činili sejdzu znači ibadet prema kaburojima vjerovjesnika veličajući te kaburove druga kaže Enahum eh, e dozvoljeno salate fi madafilin biya i tožeh ilaha halat salat jer kaže Jeson dozvoljavali kaže namaz eh, na mjestima gdje su ukopavani vjeroijski eh, i dozvoljavali eh, su da se eh, da se osoba okrini upravcu kaburova grobova eh, prilikom molitve namaza Kaže, e, nezvarem minhom bi zaliki ila ibadet illa ima balega te pita, ja. gledajući, znači, imajući obzir tu, znači, e, ovdje je riječ o ibadet prema Allah Đelešanuhu i pretjeranom veličanju verovijesnika. Kaže, evo je širkul Đalit, kaže, prvo, prvo ovo, a to činjenje svešće prema kaborovima verovijesnika, veličajući te kaborove, i naravno na koju kaboru, kaže, to je širk Đalit, to je jasni, otvorni i ljivi wathani hafikar, dok je drugi skriveni širk. Karife li zalike iste hapula, zbog toga zaslužuju proklinjanje. Znači proklinjanje koje je spominu je poslani se nekada da je proklinjao židove i kršćane, zbog ovih radnji koji su imali. Drugo, znači, ovdje po dva ugovorim mislim na namaz, gdje su smatrali, da je molitva namaz dozvoljna da se obavi na tim mjestima da se čini. <gled> Taj namaz, naravno, Znači kaže da je to skriveni širk, zato što taj namaz može biti da se da se čini Allahu dželešanu na tom mjestu. Onda podpada pod, pod, pod, znači, pod mali širk i pod novtariju za razgodovo prvog ako klanja znači čini čini sećdu, čini sećdu kaburojima direktno gdje su ukopani, gdje su ukopani To jest znači jasni, otvoreni širk. Dok je ovo drugo skriveni širk, znači mora se protumačiti zašto zašto klanjate na a, na tijim mjestima, okrenuti prema kaburama i tako dalje. Dobro. E, Sada nam ovdje dolazi ovaj nakon što spomenuo nešto o tajima, znači znam da ćemo moramo malo prošitat, ja sam to vam govorio, malo kod neke nekih govora učeniaka, Slovenčini ti učenjaka koji govori o ovoj temi. Temi gradnje na kaburojima, gradnje mešhida bogomolja na kaburojima ili gradnje kaburova kod mešhida ili mešhida na, na mezarima kaburnos svejedno jedno i drugo <coughs> Kaži e, Ibnul Qayyim kaže po džumne faman lahu ma'rifatu bi shirtu asbabi wa zara'ihi fahima al rasul sallallahu alejhi wasallam maqasidahu kaže, u global rečeno u općina ona kaže ko ima znanja, spoznaju o širku, razume zna po udan širka i putevima koji vode u širk, razumije šta je poslanik Salon alajhi wasallam eftiusa ovim sa ovim hadisom, samo zabrano. Kaže vagezama jazman kaže vagezama jazman la yahtamilu naqid ana hadi balega, wal'an wan nahy bi sigatayhi si, e, e, sigatil la taf'alu wa sigati inni anhakum madalik, leisi la je najaza. Spominjuju, prošli put sam vam spominjio da to zanimljivo svak. Znači, ko zna, znači, on da se vrati početak, znači, ko razumije generalno širk razloge povode širka i puteva koji vodi u širk, razumije što je to poslanik sa Lollahom na cijelom uradio, odnosno nema, nema sumnje oko toga, uh, ne, ni se može ga rače tumačiti da je ovo, to što je poslanik sa Lollahom u koriju, proklinjao, zabranjivao, znači to da, da, se, da se pravi bogomolja na kaboru ili kabor na, kod, na, u bogomoljama kod bogomolja, kaže i to u obliku, la tefanu, nemojte to raditi, kao što šlo u hadisu, znači zabrana da se, pravi, da se pravi meščidi na kaborojima, da se uzimaju mezarija za meščide, i u drugom obliku, inni en ha, komadralik, ja vam zabranjujem to, Kaže li li Nije to zbog nečistoći. Kakve nečistoći? Što ima vezi nečistoća? Ima vezi, znači to je zanimljivo da su neki učenjaci pretomačili, i to je o taj Belaj, da su neki učenjaci mezheva pretomačili da je zabrana ovo kukaburo, da je čovjek kodje kukaburova je to radio, da se uprlja. Pa kažemo dalje Belhaže uve li eđi neđaset i širk lahe kalimena asahu. Nega kaže to je razlog zabrani i kaže zbog bokaže zbog uh, širka ne kaže uh, neđjaseti bo znači nečistoči širka znači, a ne nečistoči uh, fizički nečistoči nečistoči širka limen asahu ono komu je nepokoran urte kebe ma uh, anhu nehahu kaže i koji uradi ono što je zabranio poslanik za tebe hawahu i sledi svoju strast vodamja i tako dali u tom kontekstu da idemo do kratice date duge cita Ovdje on navodi tu zanimljivu stvar, znači imamo unutar umeta nekih od učenjaka, Mesija i pa koji su, možemo reći, eto malo ovaj, nisu, nisu ovaj, ispravno ili nisu digli na stepen ovaj problem gradnji oko kaborova i na kaborovima, mešći da Bogomolja, nisu digli stepena onako kako došlo u šarijeskim tekstovima, nego su malo to omalovažili. I čak uzijeli e, ilet, odnosno razlog zabrani, jako nevjerovatan. A to je da je to razlog nečistoća. Kakva nečistoća? Da je nečistoća u stvari, e, sad postavim, od učinjace koje su od na tu, e, kaže, ne znam o koji nečistoću misli. Misli ne, nečistoća zemlja, zemlja nije nečista, zemlja je po čista. Ako misli nečistoća, pa kaže nečistoća, pa kaže nečistoća, recimo, ovaj, crvi koji izađu, crvi koji izađu iz umrli. Ako je nečistoća umrlo, umrli je sam po se tekst od hadisa da znači umrla osoba musliman kada umri, ona je čist bez obzira što je mrtva. Saprostevo e, kakav kako smo mogli kako doći do toga da kažu da je to zbog znači što čita zabruno. Nevratna stvar. Uglavno narodno to su neki od, ovaj, od neki, neki od učenjaka rekli, ovaj, te ute uglavnom unutar mezheba, čito mačine jako slabo i drugi su učenjaci na to, a o, znači većina ostalih učenjaka unutar mezheba i e po zato će i koji su jel koji su i Malcović tihad neviđen za određeni mjesec su naglasili ovo što je što ja sam razumio vezadića pa ćemo spomenti te stvari Danio uh, prije toga sam spomenu da komentator ovdje Audurrahman al-Hasan al-She da ovde navodi jer je rekao memen alal bi khauf alfitnati bi shirki imam Šafija kaže ona koji je protumačio da je razlog da razog fitne Uh, uh, širk kaže znači uh, razog fitne odnosno razog uh, šta je fitna odlazak oko i činjenje vadite oko od namaza i ostali stvari znači to je to je problem širka što to vodi u širk kaže, to je spomeno imam Šafija kaže Abu Bakr As-Seram Abu Muhammed Maqdisi, Mis ibn Kudame, šejhul uh, Islam uh, uh, ibn Tajmije kaže i tako dalje i drugi pa ćemo ni spomenti inshallah uh, e Kaže, feine fe sahabete, uvijek što su navedene, uvijek što su malo prije pročitali, kaže, feine sahabete, lem je kunu lije, uh, lijebnu havle kabrihi mešida. Kaže, ashaabi nisu pravili uh, oko kabra poslanika sam salim mešid. Znači, mjesto gdje se čini i badat. Kaže, lima ali muhu, min tešdilihi uh, fithali kotaklidih, an nehyanhu. Zbog toga što su znali, kaže, što je on to zabranjivao, I e, što ukazivao na to i što je proklinjao ono ko to uradio. Kudlu Mevudin, kusiracija Latviji, e, e, fakadu trhede mešida, jer svako mjesto na kojem se obavlja namaz, on se tretira mešida. Znači, ovdje je pojinta, ako bi neko rekao, pa dobro, nije, oko kabra nije napravljen mešida. Dođu samo to, ja. dođu radi bereketa, dođu radi dove i tako dalje. Svako mjesto ili namaza, svako mjesto, znači, a ovdje govorimo o kaborma. Nije uslov da se može napraviti mešhedo da se tretira uz manje mešheda. Načisto svako mjesto gdje se obavlja ibadet, to hoće da kaži. Zato je naveo ovaj hadis. Jo je ardu mešhedom ta hurađ učinena je učinjeno je zemlja mešhedom. Dakle, znači, bilo kojem mjestu na, na zemlji gdje se obavlja namaz, on se tretira to mešho mjesto sežde, mešhed znači mjesto sežde. Mjesto gdje se čini sežda. E, tako znači da ako ako kabura osoba dođe i čini seždu, čini i ibadet, učinio je to mjesto vezano što ni izgrađen mešhed. Učinio mjesto čini na sećde i napravio je bi znači nekom vrstom bogomolje i mešhide da se gdje se, znači, gdje se čini sećda. Načeto mi govori u tom kontekstu spominjent ovaj hadis. Znači, kada se ovaj hadis ovde koji govori na to da je od od karakteristika ovog ummeta odnosno sa za čime je došao poslanik sa selam znači, da mogu klanjati bilo gdje gdje godi zadesi namaz. Za raskod naroda pomuita prijem Slimana da su uglavnom amazo da svoje molitve obavlja u bogomoljama na posebnim mjestima. Dobro. E, kaže imam beravi u svom u svojih poznatih, ima znači imam, begavi, ima jedno jedan veliku zlatnu knjigu, a to zove Sharqosunne. Jako lijepa knjiga, znači u njoj došao sa izuzetno dobrim, kvalitetnim nekim komentarima i rezimiranjem neki tema. Između ostalog, po čemu, po čemu ja pamatio ovu knjigu tu je ovaj, da je jako lijepo obradio svakopinu na jednom mjestu hadise koji govori o snovima, o tumačenju snova. I rezimirao temu oko toga kako se tumači snove. Na osnovu širijevskim, znači, na osnovu onog što je u hadisma i koronanskim ajitima. Koji su vrste načini tumačenja snova. Ono, kad hoće čovjek da nauči da tumači snove, vratiš na ovu knjigu i način. Kako se na koji način, znači ovaj, metodi kako da stekniš, naučiš tu ještinu da tumačiš snove Kaže imam Begav u toj knjizi, kaže, erade, ane ahle, kitab, elem to bih salatu ila fi bije'ihim. Kaže, oči da kaže, znači htio da kaže, da su kitabije, ahlu kitabije, da im nije bil, bil dozvoljen namaz, osim u njihovim bogomoljama, u kenajsim crkvama njihovim. Fa' baha Allahu, lihadi ume salate hajtu kanu, kaže Allah šan odzvolio umetu da klanje namaz gdje god da budu takfifena alejhim o tesira, vid uh, olakšanja i vid olakšice, lahkoće u vjeri. Kaže, thumma uh, thum hasa, kaže, min džemil me vadi al hamamu al makberu al makannađica. A onda je izvojeno od svi ti mjesta gdje muslimana dozvodno klanjaju, izvojeno je hammam, a to je kupatilo, makbere, uh, mezarije, što je u hadisima, dva, u hadisu verodostojnom, uglavnom u opće prihvaćenom hadisu. I kada je makran neđis, to iako ne višlo u hadisom, podrazumijeva se da se na nečinom nije dozvoljeno klanjati, jer ukazuju drugi hadisu kojima je došao da, da mora biti mjesto u kojem se klanjava, mora biti čisto. Tako, znači, u osnovi znači, to su dva mjesta izuzeti kada nije dozvoljeno klanjati. Ono ostalo su je dozvoljeno klanjati. <clears throat> dozvoljeno klanjati u teki, je li tako? Nije si klanjati dok je isprava namazio, je li tako? Je tako Nema ni došlo u hadisu, za obavljanje planja tekih, tad nije bilo tekih. Znači je došlo u hadisu, Hamam i i Makbara. I naravno nečito mjesto koje koje se podrazumijeva iz onih šartova, šartova za obavljanje namaza. <clears throat> a onda ovaj hadis koji je iz 15 imama Ahmeda, a to je da su najgori ljudi, oni koji, znači kad nastupi sudnji dan, a oni budu živi snaći morljuje. Da znači koji će biti u životu, a pa se dav ime njihovo, sva ja se sudni dan. I kaže a još spojeno s time kaže oni kaže koji uzimaju kabure za meščide, odnosno ako kaburova radi, radi, seđo, čini steždo, čini ibade, pa nje. Uh A onda u nastavku dalje govori ovaj da govori komentator kaže u redosnim hadisama, uh, je potvrđeno svim hadisama koji su bude spomenuli, kaže da je to bila praksa židova i kršćana. Da je ta uh, praksa, znači da na kaborovima vjerovjesnika, a tu ulazom, naravno, dobri ljudi, da se uh, da se oko toga napravi mjesto za ibada činjenje, šteži, da klanjanje, za namaz. Da se napravi mešćite oko toga. Znači, ovdje je ovo bitna stvar, ne misli se ovdje bukvalno bura mešći da bi se da bi potpalo pod ovu zabranu hadisu. Pa kaže vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem propliñao zbog to upozorio ovaj ummet da tako nešto ne radimo da ne radimo ni sa vjerovjesnikom ni sa dobrim ljudima kao što su radile Židovi Židovi krša kada feema rafa aktorhom bidalika ra'sa bi yataqadun hada hada al-amr qurbatan billahi ta'ala wa huwa mimma yubiduhum 'an illahi wa 'an rahmatihi wa maghfiratihi On a onda u metu imamo ljude da nisu kaže ono potpuno predanih spodig glave zbog toga nego to se desilo u metu nego čak smatraju nego čak smatraju da je to korbe da je to dobro delo s kojim se približavam Alahu anđele šahnuhu ako odemo kod kaburom ono te svarku to neverovatno stvarno znači da je, mi imamo, u umetu nešto da se radi to je stalna praksa i to je normal dokazuje se odeđeni znači danas najviše dokazuju sa odežnim stavovima nekih učenjaka da je to dozvoljeno to tiče kod kaburova evlija kod turbeta njihovih rat, ovaj puti dovu ili na tom mjestu klanjati tako dalje da je to normalno da je to praksa muslimana da je to prvi ko je to upozorio na te stvari koji stvari pravi pitnu umet u to su oni vehabi koji su došli on, on to remete a to je bilo do islam sa time došao islam i to je sasvim normalna stvar znači ne vjerovatna stvar da dođe je česki tekstovima jedno oko povih hadisa koji su jasni po dan, a onda u praksi imaju nešto drugo. I to se smatra normalno, i to se smatra euh porbe, znači dobrim dijelom s kojim se približava Allahu džellelahu. Nevratna stvar. <coughs> kaže vel a'jab anna akthera man yadda'i 'ilm mimman huwa min hadhihudumma la yunkiruna zalik. Jo zgore otak. A što obični ljudi rade, što to rašire. Nego kaže oni koji, koji, za koji se tvrdi da imaju znanje šerijatsko iz ovog umeta, oni to ne negiraj. I to imamo danas. Znači da se to ne negira. Znači naj, najjačiji od njih, on, ono što sam ja mogu da, da, da čitam i čuje, najjači od njih koja su govori o Širku, pozori, pozori o Širku, govori o Širku, glavno ona tema, problema, Širka i činjenja, Širka je naravno raširena, alhamdola, sa ovom izvornom davom, sa lefijskom davom, pozdravljeno na to. Pa se pokušao objasniti ljudi koji to rade pa kažu mi kad odimo kod kaburova, Nikada kada ne radimo mi širk, ni mi ne dobimo umrlom, nik dobimo Allah Đešanu. Znamo mi da je ako ako tražimo od njih umrlom, nego dobimo Allah na tom mjestu. Tu su ovi, ovi jači malo Koji na taj način tumače, a u stvar na tim mjestima, oko kaborova dobrih Evlija, Allah Đešanu uslišava, je vrednije i vade, uslišava dovo i tako dalje. To je, znači, o, možemo reći, to je ono, o, oni koji, koji, koji pokušavaju da o, da odbac je tu optužbu da se čini tu širk. <clears throat> Nego imamo ovde što ga obrnuto što on kaže. Kaže da rubama istahsenuhu wa raqabu fi Kaže ne samo to nek smatrate tu lijepo djelo, to dobra stvar hipotetičko kaburova rata i stvar. Oradalo fi i postaknu ljude na te stvari. Kaže wala kada islam Znaci da je islam postao stranac. Znači, to je postalo znači, činjenca. Va adil marufu munkera, da se stvar okrinu na pački, da je postalo maruf ono što je poznato dobro od Islama, bo što je postalo munker, munker maruf, a ono što je munker što je došlo islam negiru, to je postalo dobro, prihvatljivo. Sunnet u bida, da je, je sunet postalo navotarija, a navotarija sunet. Neša ala hada, ala hada es wa herime alaihi kabir. Na ome odrastaju mađe generacije, a umiru starije. Znači što je zaista ovo što on govori o sedesnu metu. Ovaj problem zaista se desio. I od, i od fadlova, velikog fadla, šejiha Muhammeda i Md. Vehaba i njegove reforme znači da, je, da je uzdrmo, prodr, prodrmo ovo što se dešava metu. Ako ništa drugo ne bregled, ako mi svi pregovorili o stavu. Znači da ovu stvar uzdrmo i da je poremetio, vratio na normalu koliko, toliko. Znači to je od njegovih fadlova i zato spravo se možete može tretirati znači da je od reformatora u metu za njim 250-300 godina, jer toliko to bilo rašireno, znači imamo ono poznato knjigo gdje matala Tevhid, suza za Tevhidom. Ne Mohamed El Rahab, znači drugi koji su psival kada, kada odiš u umetu i pogledaš sve što se radi od Evlija Kabor, znači to isto ovaj, znači to umet koji došao s Tevhidom pretvorio se u umet obožavaca Kabor, dobri ljudi, Evlija šehida, znači to, to umet Tevhida pretvorio se u umet, umet Širka. Znači, to je nevratna stvar, to ne možeš da pojmi. I sad ne samo to problem, sa valjao je ljuda pogrešno. I normalno sad se tu ubaci fitna, tekvirane, tekvira i tako Tekvirenja zbog širka, imalo imajoe prodanje u neznanju velikom širku nema i tako dalje, znači što se onda se dodatno za komplekse dame se va. Kaže Šejhul Islam ibn Temije amma benal mesadela kubur faqasrha ahmatu ta'ifa bi nahy anhu kar shističi gradje na kaburojima uh, gradnje mešhida na kaburojima jasno, uh, jasno je rekla skupina uh, učenjaka da je to zabranjeno kar mutaba'atan li hadisah je kaže slijedeći ono što je došlo vidu sme hadis znači ovo ovaj je malo prišao prispomenu pa, pa navodi teme znači od ovaj ima uh, Malika Šafije je koji se jasno spomeni da je to haram I spominje tu stvar koju smo dosta već spominje ne ponavljamo. <clears throat> Naravno, šejih slambaju Ibn Tejmije, Ibn Kajma, to je poznat. Znači, Uglavnom, šejih Mohameda i je se najviše okoristio od knjiga šejih slambaju Ibn Tejmije i Ibn Kajma po ovom pitanju, jer i njihovo vrijeme je bilo ovo problem. I su stvari ovo radio Ibn Tejmije kada je ukazio na te, te devijace u njegov vrijeme. <clears throat> A mi znamo kada je živio šejih slambaju Ibn Tejmije, ali živio u koje vrijeme? Pred kraja Hratova, koji? Križarski i Tatarski. Kad su već bili, još uvijek postao znači, tada živio epidemija, znači u to doba su već bili te raširene, te, te ove, devijacije, diskusije strani, od, znači sredno od Sufija i od Rafidija, sve što je rašireno od Belaja. Od, I još u, u to, kad se dodala još ovaj su, o, filozofija koja bila raširena, znači to je bio blagi haus po pitanju poimanja shvatanja i tako <kuh> dalje. Kaži obno, kaim jeđibu hedmul kibab, eleti bunijatel kubur, bađive da se sruši, turbeta koja su izgrađena na kaburojima. Uh, da čuju ga vidi. Jannaha usiset ala ma'sijeti rasul, ker je ona osnovana na griješenju, grijehu prema poslaniku, sallallahu aleyhu en selem, znači neposlušnosti, prema poslaniku, sallallahu aleyhu en selem, va kad eftar džemaatu min šafije bihedmi ma' fil karrafeti min el-abnije jer izdalo fetu skupina od uh, šaf, i Šafiskog mešeba da je treba da se, da se sruše ono što je znači što je izgrađeno od građevina oko oko kaburova per minhum učenja Ibn El Džumeizi koji je od Zahir i spomeni drugi učenjake koji su to spomenuli da evo ajde da se slušiti, ni to nepoznato. Sad pazite, ovi kada zadelije koji su bili, ovaj u turskoj se pojavili prije Muhameda Abdulahaba, koji su također negirali sufijske pravce i odnosno uh, devijacije od sufija što su bile. I on su također ukazivali. I on su govorili, čekajte, ovdje bilo kod nas u Bosni. Govorili su to da treba slušati orbetar, da treba slušati o sve što izražava Kokaburo. Da je to stvari da donos s čime došla islam, a ne da se gradi, se radi o čemu se govori, da što je bilo da su prošlanje struje u turskoj a uh, a uh, znači kada zadeli ostali sufijski tarikati zadrije koji su stvarilo ono možemo pretpostaviti znači da to je bio onaj muhamedanski tarikat oni koji slijedu sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem a uh, um, da ne spominjem sad jel' njihov koji bi bio učenjak glavni tako dalje znači to je bilo znači pri muhamedu abdulehah Lehab, znači, poznata stvar znači nije došao Lehab, uh, niti evente neki da su doš neki otkrićma znači, sad samo samo u dao to momentu iznijeli ove stvari upozorili koji kad se pojavilo to Kaže Kadi ibn Kedž, kaže vola je džuzentu, džesi siel kubur, vola je jubna aliha kibav, vola gajru kibav, vola sijetu biha bátile. Nije dozvoljeno, kaže vajčenjak, kaže nije dozvoljeno da se, tež si znači bukvarno krečenje kuburova, u stvari mislí se uređivanje kuburova da se sredi, uredi, napravi tako dalje. E, kao, kaže wala Jubnalu da se da se na ni pravi kibaba, e, pa to odmisli sa ovih građevina koji su pravi sve od torbeta, koji su najveći vid građevine i manje od toga. E, kaže wala Kajru sibab, ni ni turbeta niti nešto manje od torbeta. Kaže odvesijetu bihabate da onaj koji umre i dadne vesijet da se napravi na njegovom kaboru to i to, to je bate odvesije, znači ne ne izvršava se. Što pričeš rijskim tekstom. Kaže učenjaka Al-Azroji, kaže O emma butlanul vesijeti bi benal qajbavu a gajriha minal ebnijeti wa imfakilem vali kathira fela rejbe fitahrimi. Kaže, što se tiče činjenje vesijeta oporuke, u imetku naravno na koji umro kaže, da se izgradi turbeta i nešto drugo od na kaboru i da se troši imetak na to kaže, fela rejbe fitahni, nema sumije oko te zabrani. Čenjati, kaže, imam kurtobi Zdato je ima dva učenja ka tako? Imamo, imamo kutubija koji je koji napisoval svoj Tafsir, Džamil al-Ahkam al a imam kutubija koji je, koji je komentarisao, kome komentarisao Sahih Muslima. Ono oni oni djela koji su bili nesu. Dva različita učenja. Da našem jedan imam je Fesira, jedan je Muhaddis. O kojim mi ovdje govorim? Mladi um, su o Kultubiju koji je komentarisao određene dilove sa, određen sa um, Sahiha. Kaži Kultubij, kažu u hadisu Džabira, uh, neha en juđeses el qabr, a u jub na lih, da je zabranjeno da, uh, da se izgrađuje gradi, uh, juđeses, da se sređuju, ređuje qabr ili kreći qabr. Uh, kaže da se građaju na njemu kada bi da hadis قال مالك وكره البناء والجثه على قبور كذا بوљског to je govori mama Malika i prezirao smislu zabranjivao je izgradnju i uređivanja znači uh, kaburo va dzal kaže voj dzazehu kairu va hadis a kad neki drugi učenjaci to kaže dozvolu ovde govorimo ulazimo taj problem što imamo učenaka koji su dozvolu kaže ibn Rust jari hamalik albanala qab wajalib uh, batala matkuba ka huwa uh, min bidaye ahli uh, tawl uh, ka je imam malik je prezirao prezirao da se misli da kerahije znači tahrim znači da se gradi na kaburoima i kaže da se pravi oni oni palate na kakve znači oni kamenje da se ono ulađeno, da se stavlja iz na kaburova i da se na njima piše da se stavlja ona palata na kabor, na se misli znači ona, ona ploča i da se na toj ploči da se napiše ko je, šta je ispod, kako zadnje vrijeme i slike kod, kod muslimana imaju pravde, stavljaju slike. Kaže men bide i ehdil taul, kaže to su od novotarija, kaže bogati ljudi. Ahde suhu i rade tel fahre glemu bahaat suma. Kaže on se to uveli, sa željem naroda da da pokažu da se uzo da pokažu svoju ogoloznatjecanje i da se čuje za da se zna za da su to oni radili kaže uho ma ima la ihtilaf ali oko toga nema zilo šta. znači da tu, da, tu, da tu nije dozme, da tu nije dozvoljeno da tu to ne treba radi. kaže za u komentaru Šeha Khanači Hanefijsku učeniaka voj Ukrajan Jubna za qabr wa zikr Qadi Khan kaže nego lajiq sad qabr wala jibna alije da se ponudi Hanefijsku učeniake da je pokuđen da se gradi na kaburu sad ovo pokuđano znači kod Hanefija da li je, da pokuđano stanzija ili ili tahrima Uh, kaže da je zabran ka da da se, nači, da se uređuje kaboru da se gradi na kaboru, kaži izbog toga što je predseeddal se nika zabrana teć sisa nači uh, gradni i vjuživanje kabora i izgradnje na kaboru. Kaž velmu rad bil ke rahati Engelj Hanefija, rahimahullahke rahate ta hrrimm. a ka pod uh, Hanefija je ododeka kaže da ke Rahije mislimke kraati hr zabrana. A kaže to isto je spomeno Ibn Jaim u svom komentaru knjige El Kens. I onda ode navejo također on da rijeći mama šafije koji takođe govori o tome o zabrani da, da, da se veliča stvorenje i da se kaže hata juđaale kabr u da se se njego kabro napravi meć donnosno, da so po njega čini seč da i ibaet mehaffe je tovitne zbog straha fitni, ali ih, uh, va'ala uh, uh, uh, men badehu mine nazvu njega i ono koji dođu poslije njega ljudi. <invinci rejo verification> također kod imama Šafij, kaže ovdje misli se da je pod karahijetom, da je karijetu tahrim. <clears throat> uh, onda imam ovdje, ovdje, ovdje, ovdje, imam Nebevi, također kaže uh, u svoj, u svoj, u svoj, šef muhezeb, zabrana izgradnje, da je uopćeno zabranjeno izgradnje na kaburovima to potvrđuje u svom komentaru u svom šerhu Muslima. Imamo kod Amehanbeliski učenjak. Osad priličim da završimo. Takođe navodi navodi ovo vraćaice na ove hadise da je zabranjeno zbog prokliњаnja, poslanici su prosto je židovi, kršćani da podal hadisi jasno kodan zabrane uzimanje mešhide odnosno pravljenje zgrade mešhide na kaburu, mešhide opetna glaša nemcite mešhide da bukvalno mora biti to kabura napravljen mešhide da bi pod ovaj hadis, nego da se oko kabura čini seđda, da se čini vada se planja namaz to je za znači to mjesto da se tako čini takođe šin stav petemije po uh, toga jasno jedan znači ovde je sad poenta ovde sam rezimirao to kao uh, što kaže ovde uh, komentator Sveto Međida, uh, knjige autor Sveto Medžida kaže fa men alal salati fil maqbar bi najasati turbah khas fa huwa ba'id an maqsudna ona kaže koji je Pojasnio razlog zabrane zabranio je došov hadisima da je poslanik zabranio namaz na, na, na kod zbog kaže nečistoči turbeta zbog nečistoće zemlje taj tu razlog kaže fa huwa ba'id an maqsud nabi sallallahu alayhi ve peke daleko od toga što je, želi poslanik kaže suma kaže la yahla nekune qabr kad bunya alayhi mashtid Fala yu sallahu fi hada mesjid sa wa znači autor ovde danas da ne dalje objašnjava koliko je pokrešna ova ova konstatacija bila od nekih učenjaka i ćemo naš u svim knjigama u tome prome. Da su tako objašnjavao, da su tako objašnjavali razlog ovih zabranjenih, znači da je ille odnosno razlog zabranjeni pravljenja meščida, odnosno mjesta koji čini ibadet oko kaborova, znači nije nečistoća tog mjesta, nego, nego u luvu pretjerivanje, odnosno ibadet koji čini mimo, znači, u mimo lađe držano oko tih kaborova, u tom je problem. Znači, to je glavni razlog, i to je sluštinski razlog, taj ta, ilet, i to su naglasili mnogi učenjaci, i razumilo se isto, Međutim jel ovaj u metoje i ovo i drugo mišljenje Janeks se vraćaju i i sad ovdje zanimli da čak kad neko vama došao i kaže čeka pa ima u ovaj knjizi a ne pisko na knjige maliki sko šapsko mezebračunijaci reklo je to zavoj zbog teh a ovo kabrova što je imao ni nečisto čisto je znači nisam smita mi ni tu hoaj. Na znači, je smiješno vjernijine na može na vidjeti da smiješno ali e, može ti doći argumentirati znači, odgovor na ovu stvar da sto rekli neki odnočanjaka mezebra koji ne spoznate ni po znanju, A uh, I uglavnom su to od, od potlenji učenjaka, znači od prvi učenjaci mezijima nisu tako nešto rekli. Niti su, niti su ovu zabrnu koja je došla sveli je na to. Nego su pojasni, znači da je, naravno onaj hadiso kojima je došla zabrna gradnje, zabrna uređivanja kaburova. Uh, uh, pa se od nekih neki učenjaci čak došli ima se pravi razlik između kaburova koji su vakufljeni, mezarja koji su vakufljeni i oni koji nisu vakufljeni. Gaži da se zabrna odnosi na kaburove, na koji su vakufljeni. Dok kaborove, oni koji nisu vakufljeni, znači, kakav, znate šta je razgovorno? Znači, neko da svoje zemljište i kaže u ovom zemljište neko kopava ko hoće, znači dao sam, ovaj vakufio sam ovom zemljište, ovo ovaj sad mezare, kopava ko hoće. Pa kaže, onih, ova zavrana se odnosi na ta u mjesta, tu da se ne radi. A na ova mjesta druga mjesta gdje se napravi, napravi kabor gdje nije u vakufljeno, nego čovjek na stvu na negdje na, na nekom, nekom svom zemljištu na bilo gdje na, na, na pored puta i tako dalje napravi da odnosi ta namjer. Narod nema dokaz za takvu stvar da se tako tumači. Ovaj, a pogotovo pazite da je razog na slanja namaza oko kaburova. Da toga kaže što imaju ovaj sadidul maut maut znači da izađu crvi i ovaj životinje koje pojedu mrtvi pa oni izađu pa mogu da prljaju klanjača koji klanja E to taj sito spomendan. To je naravno znači. to, to, to je baš, znači. to je smiješno spomnje, čekaj, znači naspo onda da je to da je to smiješno, ali eto, čak mora si i na to čak moraš ih tako odgovarati. Pa, Zamisli to, da tu, pa može zamisliti da nas ima nigdje da da da mezarju, bilo koje na mezar dođiš da ti da vidiš da je, da izlaze crvi dozo iz mezara, izašli oni crvi su jeli u mrdice i da su oni nečisti i tako dalje. To je to smiješno, ali to spominje se da je da je da je na takav način da se protumačio. tumačilo. Dobro. Da više se ne vrtimo u krutina, počita još ovi, ovi šlime, ove nesele ili kori Sihadisa, jedna druga treća da desite. U pogledu su sjeća pitanja. Šta je poslanik S.A. rekao ono, ko izgavi džavi u kojoj se obržava Allah kukabura nekog drugog čovjeka, pa makar namjera onoga koje je to uradio bila ih i Od dva zabrana kipova i teška prijetja u tom pogledu. Od tri i povuka u poslanikov S.A. ostroju odsudi toga, Kako im je to prvo objasnio, a zatim 5 dana pre svoje smrti rekao ono što je rekao, ustao, iako se to moglo iz konteksta razumijeti, on se nije zadržao na, na tome što im je prezodno rekao. Počet, nego zabran da se tako što radi kod njegovog kabura i prije postojanja kabura. Počet, da je tradicija jevrijah i kršćana se tako postupaju kabura, po kabura, ova njim mogu vjerojiti sluša. njih pokroba. 7 da je njegova namjera da nas upozori i da ne radimo tako s njegovim kaborom. Osam. Razlog zašto njegov kabor nije istaknuti. U devet. Značenje je pravljena meštica na njegu. U one On je spojio one koji na njemu naprave meštica onima koji će doživjeti sudni dan, pa je tako spomeno sredstvo koje vodi u šir zajedno s njegovim izaušetkom prije nego se desilo. U danes. Onome što je spomenuo prije dana pre smrti je odgovor gdjema škupinama koji to su najveći novotna krat Neki od sebe, a čak su isključili 72 skupine, koja pilja se desio širke obožavanja kaburova i oni bili prvi koji su na njima izgledali džamije. Pozvani tvrtni bolor koji moji poslanik se odgovaraju sve nam iskušan na samost. Po 13. Ono čime je počašćen uzimajno za pristom prijatelja. 14. Jasna izjava da je pulet uzimajno za pristom prijatelja na višem stepenu od drugog HB. Od 5. Jasna izjava da je Sidih Abu Bakker najbolja sama išasne pišare na tišare mnogo je mora. Dobro, ajde me spomini to. Oni najbitniji stvari da su demişirao sve. Dobro. Svanka lahomu